Goddag og velkommen og især velkommen til Per Højhold. Ja, tak skal du have. Hvor er du henne? Du, jeg sidder på Sunds Lufthavn. Øh, det blæser noget, og i øjeblikket der er et en, en enorm sæppeliner vi at lande. Jeg har aldrig set noget lignende, det har jeg sørger mig Det at du forestiller sådan en kæmpe stor butsigar, ikke, med rød spids, der i enden. Og den, den går der skråt ned, for roline skråt ned, synes jeg nok, i betrækken af... Hvad nu med dem, der sidder nedenunder og sådan noget? Og så står der 12-13 mænd og skal have fat i tog, der hænger ned fra spidsen af den. Og de har fat nu. Ja, de har fat nu. Kost, for de må <laughs> Hvad vil det sige, de har fat i nogle så Det forstod jeg ja, ikke. det er det ikke. nogle tov, der hænger ned fra snuden af, af sæppelineren. Og dem skal nogle 12-13 mænd have fat i, og nu fiser de ud til siden for at holde den. Det blæser ret kraftigt herovre. Men nu har de altså fået den op, den oppe i, sådan at vinden går for langt fra den. Hold der op, den står. Kan du høre motoren der, hvor du sidder? Øh, nej, det kan jeg ikke. Der, der er ikke motor på, når den går ned, måske? Øh, jo, det er der. Ellers kunne de ikke komme ned. Ellers de ikke komme ned. Nej, de er nødt til at flyve direkte ned, ellers så gik det ikke. Jo, du siger, det går meget skråt ned. Ja. Det går meget skråt ned, og jeg så også, da den gik op for en times tid siden, og det går frygteligt skråt op. Går det skråt op? Ja, det gør det. Det Hvorfor... går ret skråt op. Hvorfor synes du, det er så for urolig, øh, Fordi øh, jeg er bange for, at øh, min indvold ikke kan følge med det vil sige, at du skal faktisk med den op og flyve. Ja, det er jo det. Det er jo det, der bekymrer mig. Ellers så vil jeg stå og sidde her fuldstændig roligt. ikke? Jeg sidder i græsset. Og så tænk på alle de lærker. Jeg ved ikke, om I kan, høre... Nej, I kan ikke høre lærkerne, vel? Nej. Nej. Her er stuende fuld af lærker. Og svæveplaner. Og modelplaner. Det er mærkeligt, at den ikke bliver punkteret. Af lærkerne? Nej, lærker, jeg tror godt, der den kan overleve en eller to lærker. Det bliver nok sværest at være lærke. Du siger, den ligner en stor butigar... Ja. Og der hvor passagererne sidder, det er hvor? Ja, de sidder i sådan en lille kabine, nede. og den er meget lille, der er kun sidder 6-7 mand, nedenunder, nærmest som sådan en lille vedhæng, ved det ser meget lille ud i forhold til hvor stor kroppen er, men kroppen vejer åbenbart ikke så meget. Og så er der fire, du ved sådan en eller sådan noget hen i enden af den og så står de her mænd, altså holder den nede, samtidig med at motorene går for os at holde den nede. Er den nede nu? svinger noget. Den svinger noget? Ja. Og hvordan men, kommer folk ud af den der kabine? Ja, de stiller nogle trin hen. De har ikke fået den helt ned endnu. Der står nogen, der holder i den nederste nederstaten. Dem, der ikke holder i tovene, de holder til den så for at tvinge den ned af. Det er utroligt, at de kan få sådan en stor en så langt ned. Holder de kun fast i den ene en? Øh, de har fat nede ved kabinen. Det er jo den nederste nederstaten. Og nu har de standet Hvad motorerne. Hvad farve, hvad farve de holder, har den? Den er sølvfarvet. Og så er der sådan nogle blink ovenpå, ligesom du vinder dig vejarbejde, ikke? Øh, den er sølvfarvet, og så er den, den er lidt mere butten. end jeg troede. Jeg har set en som barn, nemlig. Altså, da jeg var barn, mener jeg. Det med og det er mange år siden. Jeg synes, den, var, den lignede mere en cigar, den her, den er lidt for budt til det. Og Vil... så har den øh, de der... Den er flot. Ved du, hvad den er lavet af? Ja, den er lavet af et eller andet polyesterværk, og øh, så er der om inden i. Det spurgte jeg en eller anden og Den kommer dernedefra. Ved I hvordan de transporterer den? De flyver den skulle fra det ene sted til det andet. Jeg tror de pakker den sammen. Er det for en stemme, vi kan høre i baggrunden? For ja, det er fordi, nu korresponderer de jo derude til. Ja, Det kan vi jo ikke gøre noget ved. Mister... Det er en international airport, det her. Du mister ikke måde, det? Nej, nej. Og hvor er det, den airport, internationale airport ligger? Den ligger i Sunds, 10 km nord for Herning. Vi kan faktisk se massen i Herning herfra. Og så holder der en masse biler og står en masse mennesker for at se det her underværk, og det er altså også flot. Det er det. Så hænger der et Dannebro henne i, skal vi sige, den bageste ende af den. <laughs> jeg synes egentlig godt, vi havde fortjent at hænge midt for, eller sådan noget lignende, men de skal jo skifte flag for hvert land, de kommer til. Det er der jo ikke noget, jeg ved. Der står også Europa på den for en sikkerheds skyld. Så! Nu fisk de sgu af. Nu går den op. Jeg ved ikke, om I kan høre det? Jo. God. Og vi vender også tilbage til dig og først tager vi også en... det går med. ret stejlt op. Den går ret stejlt op, vil jeg gerne have lov at sige. Og togene, de hænger sgu bare i luften. At de der tog, der går op til snuden, de hænger i luften. sådan Den ligner som lidt en valros med meget tynde tænder. Og så sidder der et bitte nede, og de må altså have den nede, og uden at jeg har set det, så er der nogle mænd, der er gået ud, og nogle, der er gået ind. Ej. Det er utroligt, det den kan flyve. Der sidder, altså de der propeller, der sidder egentlig i hver side, og det er propelleret. De sidder på bagenden af den kabine, der er under Zeppelineren. De sidder ikke på selve Zeppelinerens beholder, selvfølgelig. Der kan det ikke monteres ordentligt. Men nu kan jeg se lige op. Jeg brækker altså nakken om lidt. Det skulle jeg helst ikke. Der hænger to tov... Tre tove hænger ned fra snuden af den, Og det gør de åbenbart hele vejen, mens den flyver. Og så bliver der Dannebro, der vejer. Det er altså flot helt deroppe. Du ved, blå himmel og vejret er jo fint nok. Blå himmel og lammeskyer og Dannebro, er blev helt national. Hvis det ikke var sådan, der stod Europa på den. Ja, vi glæder os til at vende tilbage til dig, Per Højholdt. Forløbet tager vi også en musikalsk ballonfærd herfra. Ja, ja, jeg håber, jeg overlever. Med Fifth Dimension, Up, Up and Away. <laughs> per Højholdt? Ja? Du er der endnu. Ja, jeg er her endnu. På Sunds jeg, jeg holder fronten herovre. Ja. Det, det er ikke, fordi der, altså, luftskibet er i luften, men vi er ja. jo rejseslagne for, at du løber din vej ind ja, for det ikke, fordi nu har militæret indfundet sig. Nu har militæret indfundet ja, sig? jeg har i ryggen. Ja, der holder en militærhelikopter mindre end 10 meter fra mig, ja. og de siger ganske vist, de tanker op, med du ved jo, hvordan de er. Ja. men den, Så, kunne du, den kunne du komme til at smutte væk ved i stedet? Øh, ja, jeg ved ikke, om de bortfører mig, eller hvad det er, ja. de er ude på. Men din men, mission er, at du skal op med sebelineren som går klokken 15? Ja. Og vi skal afsted noget før, har vi lige fået at vide nu. Jeg, vil. Vi skal, jeg siger, der holder en minibus og venter, ja. og vi skal køre derud kvart i, altså derude. Det lyder som om, der så langt er der heller ikke. Du ved, man transporterer folk de mest overflødige afstand i dag. Fordi det er en lufthavn? Ja, ja. Det er godt. Så vi skal køre os vejen. Vi skal ja. sig i sådan en, en minibus ja. over til der, hvor den øh, lander. Hvordan føler du dig, bortset fra, at du er skræmt? fordi de manipulerer øh, maskinen ved, at, og selvfølgelig er der højderor og sideror, ikke? Ja. Men de manipulerer også ved at forskyde luftmasserne inde i øh, ballonen. Ved du, hvad ja. den hedder? Ja. Den hedder en blimp. En blimp, ja. Blimpen. Ja. Det vidste jeg faktisk godt. Vidste du det? Ja, fordi jeg har læst det, det et af de sidste numre i Newsweek, der står netop omtalt, hvordan de der blimps kan bruges til Nå. forskningsøgmede og kontrolopgaver. Ja. Du, der står ikke noget om, hvad der sker, hvis en hel masse lærker kaster sig over sådan en blimp. Nej, men der står, at man af sikkerhedsgrunde arbejder med nogen, der skal lave sig fast materiale i stedet for det der oppustelige. Nå, ja, for den her, den har, den har ikke engang noget skelet. Nej. Synes du ikke, det er for uroligt? Nej. Jeg kunne tænke mig, at du følte dig meget heroisk måske. Ja, men det gør jeg også. Du har spurgt en anden, hvordan de egentlig transporterede den, og så sagde han, det har jeg vist også sagt, ikke Så fløj de den fra sted til ja. sted. Det er jo for forældreskid, der sker det jo sammen. De er nødt til at holde den oppustet hele tiden. Ja. Men føler du dig ikke lidt i slægt med André eller andre store skikkelser? Ja, ved du hvad, hvis jeg skal være ærlig, tænker jeg mest på Hans V. Jensen. Nå, hvordan det? Det gør jeg. Det er en af, en af heltene i dansk litteratur. Du ved, de der, de der mandslinge, vi har, de store stærke mænd, som i sig ikke var særlig store. Altså, så ja, Hemingway skipper, ja, det, jeg, det, det kan jeg ikke leve op til. Men Hans V. Jensen og Torkil Hansen og sådan nogen, dem der går ud i det i stedet for bare at sidde og skrive om det. Jeg føler mig virkelig på fronten her. Ja. Omgivet af det ene besønderlige luftfartøj ved siden af det andet, og militæret er her, og du, du tror, vi bliver jagtet. Du kan ikke komme i tanke om andre heroiske øh, forfattere. Ja, der er jo, Andre. Nej, det kan jeg ikke med minde. du regner journalister blandt forfattere, for så er der jo den der da der, der faldt et tilsvarende luftfartøj ned, i ham, der græd og sådan noget. Jamen, det må vi jo høre lade være Men det gør der ikke noget. Nå. Det er helt fint. Nu, nu kommer mandskabet. Nej, de skal hen til en anden til. De skal op og toppe det her, jeg Du nævnte noget med et flag i starten. Ja, flag, Først, det er, altså, første gang det, du var så, altså no, det det kunne nogen da gå, men der er altså flagger, der ligger et sommerhus ikke så langt herfra. Jeg kan se det. Det ser herrent ud. Det er også at en Dannebrog, dansk hede, det passer ikke sammen. Dannebrog er grimt. Når ja. det, det flager på sådan en brun hede, der er jo et lyng her mellem landingsbanerne. Det ser dumt ud. Jeg synes altså man man skulle have et andet flag til at bo i hedeområder. Hvordan skulle det se ud? Det skulle være grønt. Det er det, det grønne, ikke ville have. Det kan vi passende overtage. Nu har de fået sådan grimt det, så kan vi da tage det der. Det skal være grønt, men ikke, ikke irgrønt, men sådan lidt ligesom grønt. Og det siger du på en Valdemarsdag? Ja, men det er jo fordi, vi frygter jo. altså, det skal være det jo ned fra himlen, ikke? Og nu skal jeg op i cepeliner. Det er ikke rart. Man kunne selvfølgelig så, eftersom jeg er lyrik og tror, jeg skulle op efter det. Men vi må ikke lukke op vinduerne op undervejs, det har jeg fået at vide. Vi er meget spændt på, hvad du finder op i himlen, for der skulle det gerne være, når vi vender tilbage til dig ja, næste godt, gang. Der er en lyd. Er der Nå. også et, er der et menneske bag lyden? Ja, der er. Goddag, Per Højholdt. Ja, goddag. Hvor er du nu, hænger? Jeg hænger øh, over den sydlige ende af Herning. Og du er jo kommet op i Sæppelineren. Jeg ja, er virkelig i vanskelighed over den sydlige ende af Herning. Var det så slemt, som du troede at komme op? Det var slemt at komme op. Det var det. Vi måtte springe på en for en. Fordi hele øh, øh, seppelineren, den svejede fra side til side. Så måtte vi springe på en for en. Og øh, vi fik lige vores udstyr med ombord. Og så lettede vi med lynets fart. Skråt opad. Jeg ja, tør nok sige, det gik stærkt. Det var Syn helt, men nu er det altså lækkert. Hvor, hvor sidder du henne nu? Uh, vi styrer ned mod brænde. nærmest ud mellem ja, Veile deromkring. der omkring styrer vi hen, ad. vi skal ikke derhen, det kan vi ikke nå. Det går meget langsomt. Og det er sgu dejligt, man kan virkelig nå at se. Hvor højt er jeg oppe? Hvor højt vi er I oppe? Det ved jeg Sørme, ikke. 400 meter. F 400 meter. Hvordan ser der ud inde i kabinen? Ej, det er lækkert. Jeg kan sidde og kigge ned på folk. Man kan se alting. Det er skide indiskret, men det er lækkert. Hvordan ser der ud i kabinen, Per? Hva? Hvordan ser der ud i kabinen? I kabinen, der er, vi sidder seks mand, to, fire og syv mand med piloten. Piloten er dansker. Han hedder Eddie Christensen. Han sidder med en ene hånd ud af vinduet. Så det er de forhold, der er. Ellers så sidder han i noget, der ligner en rullestol og sidder og trækker og hiver. Det er slet ikke så moderne. Der er nogle forskellige gear og nogle snorer og sager ud til sideroder og højderor og antenner og sådan noget. Forud hænger de tre reb skråt ned. Det ser egentlig imponerende ud. Styrer han med hånden ud af vinduet? Ja. Vi har også antenne ud af vinduet. Hvad for en antenne? Ja, altså, ellers kan jo ikke høre os. Vi sidder der med antenne ud af vinduet. Vi har det meget rart, det er langt rarere at flyve med, med jet det her, det går meget langsomt, det, og man må ryge og alt muligt, det er skide hyggeligt. Per, ja, kan du ikke prøve at give en beskrivelse af landskabet du flyver over? Jeg kan jo ikke nægte at det er temmelig flat, for at sige det rent ud, det er meget fladt. og øh, så er der de der lange landeveje, som er brede og befærdede, og som hele tiden, hver gang de mødes, så ligger der en by. Jeg kan se, ja, altså vi er på vej væk fra Herning nu. Jeg tror, det er Snejbjerg, vi nærmer os. Det er nog ikke helt sikker på. Jeg tror, det er Snejbjerg, og så går vi længere ud. Vestpå nu, der ligger og kunne med en sø. Det må være kunstigt. Er det et landskab, du er vant til at køre i? Ja, det er det, jeg holder mest af. Er der nogle bestemte fixpunkter du kan genkende oppefra? Ja, for et øjeblik siden, der var der Herning-godsbandegård. Den er enormt stor. Og så kan jeg se nogle grusgrave sydpå. Dem kender jeg fra, da jeg... De ligger ikke ret langt fra vejen Og jernbanen og vejen de kører næsten parallelt sydpå Men det er altså til venstre for mig nu Og så er der dis helt ude Med utrolig så langt man kan se Ved du hvad der er det mest imponerende? Det er når man kigger forud opad Så kan jeg se den der enorme beholder ovenover over os Det er altså flot Og så er propelleren lige i ryggen, det er nu betrykkende men den der enorme buede flade, der går forud Og så himmelrummet, der vælver sig på den anden måde Man kan blive helt kosmisk Det er utrolig imponerende, det er det godt nok Og så ellers Herning, som jo fylder betydelig mere end jeg troede Det er jo en kolossal by Fordi vi ligger forholdsvis lavt over den. Man burde faktisk flyve sådan her Det er den eneste menneskelige måde at bevæge sig i luften på villa-kvarterer ved villa-kvarterer det er næsten ikke andet nu kan jeg se Herning. Jeg tror, det er dampcentralen, jeg kan se. Ja, det er dampcentralen. Per, Høj, per Højhold, ja, det er stille vejr, ikke? Hvad siger du? Det er stille vejr. Det er helt stille. Så får du til gengæld Billy Holiday igen med og vejr. Lækkert. Og vi tak, vender tilbage af. om lidt. Ja, Ej. Tager hvis du tager din øretelefoner nu, så kan vi jo så den bære bedre med op i luftballonen eller seppelineren. Hvis vi har held til at have højholdt på tråden nu igen. Ja, han sidder her på tråden. Jeg hænger i en tråd. Du hænger med en tråd ud af vinduet i alpen. Jeg hænger med en tråd ud af vinduet og træ ned forude. Ja. Ved du hvad det peger på? Nej. Herninghallerne. Herninghallerne. Ja ja. Ja. Vi har været helt ude, så vi går se Ringkøbing Fjord. Ja. I modvind. Vi fly 50 km i timen, men kom kun 20 km frem. Nu er vi i og nu har vi medvind. Er det noget, der kan mærkes? Det kan du tro, at vi flyver næsten 70. Se, vi har jo en civilingenjør i studiet, her Højholdt. Så øh, det kan være, at Reitzel kan fortælle lidt om, øh, hvordan sådan en, en maskine, der, eller ikke en maskine, men selve ballongen er bygget op. E, Reitzel, den er, det er, vi har fået forklaret tidligere, at den er altså faktisk fyldt med helium. Tror du, der ligger stiver indeni, eller er det er den slags store civiliner, Er det simpelthen øh, oppuskelige lamer? Jeg vil tro, at den pære højre deroppe i, det er en opustelig øh, ballon. Men øh, det må han vel kunne fortælle os øh, selv. Det ja. er jo en ballon, ikke? Som øh, den, vi købte i Det er ballon, uden. og den er meget blød, ja. og, og må... øh, der, der er et stort rum, og så ude i siderne, der er der to rum, hvor der er luft. Det er ja. ikke helium, der er der. Den luft, den presses ud, når vi går op, fordi så udvider helium sig, og presser ja. den almindelige danske luft ud og så har du amerikansk helium, der fylder meget. Ja. Og lige sådan, når vi går ned, så sker der jo det modsatte, ikke helium. Den bliver presset sammen, og så suger luft ind, så trækker de luft ind i, øh, i de der ballonger, for at holde volumen helt oppresset. Ja, det, det, det er meget fint uh, transportmiddel, er det ikke? Det er meget, meget lækkert. Ja. Fordi det går langsomt nok til, at man kan se noget, og alle kurver er bløde, altså selv lufthuller, går vi langsomt ind i. Jamen var det ikke noget at foreslå Dan er at bruge sådan noget? Jo, det ville altså være lækker. Man ville, man ville, ens sjæl kan jo følge med. Ja, det er den, sådan noget. Ja, Tør den fri for at sidde der i karpe og drikke kaffe, indtil man kommer tilbage. Ja, Hva, hvad, med, hvad med energien? Uh, kunne man slå på, at man sparede noget energi ved at bruge det? Ja, det tror jeg nok. Fordi vi holder os jo uh, oppe sådan set ved, ved det samme hele tiden. Der er ikke været meget forbrug i det. Til gengæld Svedt, du trændte inden du skulle op. Hva? Til gengæld svedt, du træn inden du skulle op. Jeg var lidt urolig Du ved, ved at stå op i sådan en kabine, der hænger og svinger nedenunder en ballon. Det er sgu ikke rart. Det er ikke min yndlingsposition i hvert fald. Men jeg kom levende op, og jeg regner bestemt med at komme levende ned. Har du fået beskrevet, hvordan landingen vil foregå? Jeg har set det. Den landede jo lige før vi gik op. Det ser frygteligt ud. Den kommer helt hen for snuden af en. Sådan en kæmpe... Den er større, end I kan forestille jer, den kommer tæt på. Og så de her mænd, der piler ud til siderne og holder den. Og så lærkerne. Det er siger, åh oh, nu går vi stejlt nedad, skal jeg lov for. Det er fordi, vi skal holde højde med herningmassen. Vi skal ligge i en bestemt vinkel, så kan I bedst høre mig. I holder, I holder højde med herningmassen, siger du det? Ja. Nå? Det er for, at vi kan være sikre på, at I kan høre, hvad jeg siger. Vil de sige, at du går rundt om masten i øjeblikket? Ja, i en vis højde. I 400 meters højde. Den kan sgu ikke nå heroppe. Jeg kigger også ned på mågerne. Der er jo en del morger, og... Ja, markerne, de, de afslører sig også, når man kommer herop. Det er som om... Du ved, nogen der er skallet, ikke? Når man kigger ned ovenfra, så er der ikke nær så meget hår, som når man ser det fra siden. Det gælder også for korn. Det Am og for raps <laughs> og for mennesker, og for mennesker, jeg tror jeg har kigget ned i mange baghaver, <laughs> jeg tror det var mange baghaver og baghaver ja, og grusgrave de, grusgrave, de ligner nærmest sådan bumser der er klemt ud, undskyld udtrykket. Hvad tid skal du være tilbage på Sunds Lufthavn? Ja, der er god tid, der er 20 minutter endnu. Der er 20 minutter endnu, ja. det vil sige, at vi kommer til at efterlade dig i luften, Per Højhold, så ja. må du klare dig så godt du kan. Jamen, jeg skal gøre mit yderste. Fordi vi skal til at slutte programmet her om et par minutter. Jamen, så, må I være, så er I undskyldt. Bed for mig. Ja, det gør vi. Den er fint. Tak fordi du var med på turen. Jeg har nær sagt, at det var så lidt.